Oh, ich sehe gerade, die Stunde ist ja leider schon um. Können wir schnell noch einen neuen Termin vereinbaren? Ja, okay. Ein Moment mal. Wie wäre es am Donnerstag, 15.05. um 16 Uhr? Oh, da kenne ich leider nicht. Da habe ich eine Übung. Ginge es morgens? Nein, da geht es bei mir nicht. Und wie wäre es mit 17.30 Uhr? Ja, das ginge. Ich habe es notiert. Ja, und vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre gute Beratung. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der Tandemsuche. Danke nochmal und einen schönen Tag noch.